Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 7. september, og vi er klar med følgende nyheder. Han forudså nedturen i år. Det tror han, der vil ske nu. Goldman Sachs fremhæver Vestas som et grønt håb. Et presset Rusland handler ind i Nordkorea. EU vil have energiselskaber til at spytte mere i kassen. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Sine Terp. Han forudså nedturen i år, det tror han, der vil ske nu. For et år siden forudså chefstrateg i Morgan Stanley, Michael Wilson, at aktierne ville rasle ned i 2022. Og nu har den respekterede chefstrateg skåret yderligere i sin forventning til væksten for SP 500-indeksets medlemmer. Han vurderer, at opbremsningen i økonomien vil blive en større bekymring for aktierne end den tårnhøje inflation og en højeagtig amerikansk centralbank, altså en centralbank, der lurer på at hæve renterne. I en analyse skriver Michael Wilson følgende ifølge MarketWire. Vi tror, at de næste kvartaler vil omfatte nogle af de mest betydningsfulde nedgraderinger af fremtidig indtjening per aktie, som vi har set de seneste mange økonomiske cykluser, siger Michael Wilson. I 2023 forventer banken, at indtjeningen vil falde med 3%, hvis der ikke kommer en recession. Investeringsbanken Morgan Stanley vurderer, at aktiemarkedet først vil nå årets bund i 4. kvartal. Og den fulde historie kan du selvfølgelig læse på ureinvestor.dk. Goldman Sachs fremhæver Vestas som et grønt håb. Den velrenommerede amerikanske investeringsbank Goldman Sachs fremhæver danske Ørsted som en solid købsmulighed. Og det skriver MarketWire på baggrund af en nyhed fra mediet Recharge News. Storbanken har grænsket Ørsted og deres anbefaling kommer, fordi de vurderer, at energipriserne vil være højere i længere tid, og fordi verdens energiforbrug i større og større stil kommer fra el. Goldman Sachs fremhæver i sin analyse vind- og solenergis langsigtede potentiale til at kunne presse energipriserne ned, og med den nuværende energikrise i mente er det attraktivt at investere i, og det giver håb i en ellers mørk tid. Ørstedaktien har mistet 29 procent det seneste år. Et presset Rusland køber våben i Nordkorea. Mens størstedelen af Vesten har vendt Rusland ryggen, så er der et land, som til sydlædende tager imod Putin med åbne arme. For Rusland har været en tur forbi Nordkorea og købt millioner af raketter og artillerigranater fra den koreanske halvø. Det skriver The Guardian på baggrund af anonyme kilder fra den amerikanske efterretningstjeneste. Shoppeturen er seneste tegn på, at Rusland er under pres i Ukraine. Ifølge amerikanske kilder, så er russernes forsyningskæder ind i Ukraine nemlig skrændende, og det sker særligt på grund af sanktioner. Rusland har tidligere i krigens forløb købt droner fra Iran. EU vil have energiselskaber til at spytte mere i kassen. EU-kommissionen er på vej med et forslag om en særskat, en såkaldt windfall tax. Det er en særlig beskatning af energiselskaber, der tjener ekstra på energikrisen og på de høje elregninger, som husholdninger for tiden modtager. Det skriver Financial Times. Særskatten, som foreslås indkrævet på nationalplan, skal debatteres på fredagens energiministermøde i EU. Hvis den vedtages i den form, som er på tegnebrættet lige nu, så skal skatten gælde for alle typer af energiselskaber. Det vil sige både dem, som bruger fossile brændstoffer til produktionen, såvel som dem, der producerer gennem vedvarende energikilder. Det var alle de nyheder, JørnVester havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid læse med på jørnvester.dk i løbet af dagen, og så kan du tyvende ind på Millionærklubben, der sender klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.